Не сказав ані слова їй Зевс, хмаровладний. Довго він мовчки сидів. Вона ж, охопивши коліна, Так їх припавши й тримала І знову благала у друге. Дай обіцянку не на Назгоду кивни головою. Чи запереч, ти ж до страху байдужий, Щоб знала напевно, як я богиня, найменш пошанована поміж богами?» З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс Хмаровладний. «Справи погані, коли приневолиш мене посваритись з герою. Лалять почне вона й тяжко мені докоряти. Серед безсмертних богів вона й так уже вічно зі мною свариться і каже – що я троянам в боях помагаю. Тож повертайся, мерщій, щоб тебе не помітила часом, Гера. На мене цілком покладись, про все я подбаю. Навіть як хочеш, кивну головою, щоб знала напевно. Це для безсмертних богів запорука від мене найбільша, слова мого. Бо безповоротне... Повік нерушиме, і не відхильне воно, Якщо я кивну головою. Мовив Кроніон, чорногустими здвигнувши бровами, і з голови владаревої кучерів пасма нетлінні Впали на плечі безсмертні, І великий Олімп похитнувся. Поміркувавши отак, вони розійшлися. Богиня кинулась в море глибоке з вершин світлосяйних Олімпу. Зевс повернувся додому свого. Всі боги повставали. Скрісил своїх назустріч отцеві. Ніхто не насміливсь, сидячи, стріти його. І разом усі підвелися. Сів він у крісло своє. А Гера Усе вже збагнула, щойно побачивши, як до нього прийшла на пораду старця морського Нерея-дочка-сріблонога-фетіда. Тимто до Зевса-кроніона вгідливо мовити стала. Хто це лукавче з богів до тебе ходив на пораду? Завжди приємно самому тобі від мене окремо потай вирішувать справи. Ніколи від щирого серця не потрудивсти, що маєш на мисль мені розказати. Відповідаючи, мовив їй батько людей і безсмертних, Геро, із рішень моїх, ти не завжди і не всі сподівайся знати. Важко це буде тобі, хоч моя ти й дружина. Що ж довірити слухові можна? Раніше від тебе, ані з богів, ні зі смертного люду ніхто не почує. А як один без богів я обдумати рішення схочу, то ні про що не розпитуй мене і сама не розвідуй.